Картини були просто величезними. Маленька Марго ставала на невеличку табуреточку, точнісінку таку, як у дитинстві, і роздивлялася їх. Давалося, щойно табуреточка хитнеться, як Марго впаде прямо в той світ, зображений на картинах. Тому вона міцно трималася за шляфрок пані фон Цигельдорф. На картинах були зображені дуже знайомі люди, але дуже далекі. Вони були наче живі і наче неживі. Вони повільно, дуже повільно рухалися, час від часу підморгуючи малі Марго або всміхаючись кутиком вуст. Вони всі з твого життя, на старому обличчі графині зарухалися зморшки, що мало б означати доброзичливу посмішку. «А це ти», – додала вона, – «Це твій принц і твоя дитина». Марго роздивлялася, як на фоні заходу сонця темніли дві фігури – вершник і вершниця на конях. Вершник тримав попереду сідла маленьку дівчинку. Десь затишно цокав годинник, теж як у дитинстві. Графиня посадила маленьку на коліна і, гладячи її по волосю, сказала трохи гаркавлячи «Ти мудра і акуратна дівчинка, я тобою пишаюся». Ти завжди складаєш іграшки в кошик Ти не боїшся старших дітей І не ображаєш молодших Не можна тільки їсти солодку Солодке дуже шкодить жінкам Запам'ятай, воно забиває в них жіночу гордість І перетворює на покірних рабин чоловіків Солодке вбиває в жінках бажання бути вільною Запам'ятала? Так, чемно сказала маленька Марго, і схотіла було поколупати в носі. Але згадала, що так поводяться тільки невиховані дітки. Бабусю, а що у вас болить? Ой, не питай, все в мене болить. Це паскудне Ахметове плем'я мало мене не замортувало. Як були безбожними бусурманами, так ними і залишилися. А що вони вам зробили? Краще спитай, чого вони не зробили. Вони не захотіли мене провести до Гриця. Хоч Гриць і є їхнім нащадком, та я його люблю паскудника як рідного а ті кривоногі кочівники затаїли на мене зло за те, що я колись підбурила їхніх жінок проти них. Ха-ха-ха, засміялася графиня. Я дала їм зілля, від якого чоловіки стають безплідними. Ха-ха-ха. І щоб народити дитину, жінка йшла до сусіда, тільки не захметового племені. Ха -ха -ха. А вони ці бундючні безбожники годували чужих дітей, хаха. -ха Бабусю, а навіщо ви це зробили? Дівчинко моя, ти виростеш і збагнеш все зло у світі від чоловіків. Бог спершу створив землю, воду і небо, після того рослини тахів і тварин, потім чоловіка і найостаннішою жінку. Ти бачиш градацію від найнижчого до найвищого. Жінка є найдосконаліша з божих тварінь і це відразу ж і позначилося на існуванні Всесвіту. Чоловіка задовольняло життя в раю. Повна бездіяльність, живлення плодами, які не треба вирощувати, відсутність клопотів, бажань, дій і свободи. Для чоловіка це був рай. Та й тепер чоловічі уявлення про рай є саме такі.